اقرا واخيا ورتل القران اصبح الله داوي لنحس في عماقنا عماقنا jinna lati baswatan fa ina an al Krak u ghajna Orad dil kruh'an Krak u ghajna Ismah besotika Allah Krak u ghajna Baha u ghajna Baha u ghajna Baha انسى نو هذا العصر انمل روحه ولم يعود في روحي في اعماقنا اعماقنا هذا العصر انمل روحه ولم يعود في بسم <سلام> الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بل بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل لدلكم على تجارة توزيكم من عذاب نظيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم ذلكم خير لكم إن تعلمون Hvala i zahvala pripada uzrišeno gospodarosti i svijetu Allahus pa Teala. Donosimo salamat i salam na najboljeg uzela miljenika Allahov poslanika Muhammada sallahu azzalami. A zatim, kaze je uzrišeni Allah djerašanu u prošlijim ajitima, o vjernici, hoćete da vas usmerim na stvar koja će vas spasti gesto koji patni počel davam pokažem haddulukun na, na trgovinu ala koja će vas stati da zlovinas spasiti nesustni patni nadalje kaže Allahu nishanun tukminun nabin la viru ومن يلوا مصنيكا محمد صلى الله عليه وسلم واقوم جاهدون في سبيل الله ان فولتي س على نيلون بوتو مي اموار بو فوشيكم سماجني ميسينا اي صناشي ليوتا يما اذا ليكم خير لكم ان كنتم تعلموا اذا عرفتو كاكيف طوروا سما دا زناتي يفرش za onaj koi ispun i ovih šahtovih fakale yaqfil lakun zunubikum oprosti čuvan sviđi oprosti čuvan sviđi oprosti čuvan sviđi wa yudhikilakum jannati tajrini tahti ilanha iyo masču mas u janneske bašte kusko je čarjeke taj ono sakin tajibeta fi jannati ali Evorove dženetske. Indženetski dvorove, dvorove. koji će biti u džennetu 'adn. Usadi šegerta, ona će šegerta, ona će djelovati dženneta. Za likom. Za. Za likom. Za likom. Za likom. Za likom. Za likom. Za likom. Za likom. Za إذن الله قال الله جنشانه و أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب إمام دروق نعرد نحن مجنسك نعرد إمام أبرس إمام دورا إمام دورا إلا جنشانه قاله و أخرى تحبونها إمام دروق نعرد كل في مببونيته نحن صحيح nasru min Allah, pobiedu od Allah'a. Vafethaun qaribe, jer i ponos, to jest pobiedu kumictevi, jer ustaneti i ona edo istablizu kad Allah'čan, qaribe. Veshiril mu'minihim. Ati obradu i obradu i muhammeda vjerneke. Veshiril mu'min, obradu i Žalosno je što ovih dana možemo mjeri gledati na medijima da muslimani Sirije danas uzmaju jedni drugima život. Zamislite, preko pet hiljada i Allah njeni zna koliko muslimana, muslimak, žena, djece, nemoćnih je nastradalo u takvom ratu Samo zbog fotenje, samo zbog položaja, samo zbog onoga da se ja pitam niko drugi. Teško li se onima koji budu dizali kavge, idu nju muslimane. i teško li ste onima muslimanima koji bivaju bil, mislići da su pravo viznali nepravde, viznali kalnije bune, a samo išavši ka muslimanima da se između da se muslimani ubijaju i zlostavljaju. Mi u prošlom predavanju počeli temu, jeli, o takvi bogobojaznosti. Mnogo smo navjeli kuranski ajeta novoh hadisa Allaho poslanih o veličanstvenosti, oni koji nosaju svojim srcima, svojim medicima i svojim dijelima bogobojaznost. Blagozi se njima. To su so malovi robovi koji se non stop troši. Non stop poništavaju svoje strasti i non stop poništavaju svoj takoznani višak energije. Što često muslimari se pitaju šta ću sa njima, šta ću sa energijom, šta ću sa snagom, pa diđemo ova i ona i tek, pa radimo ovo i ono i na kraju opet kući, opet teško zaspati, nebiljno srce, nema li noći, nema li je bogo koji su imali 7 fusaneh, da im se Allah njerišanom smiluje. Zanisite, zanisite Omera minuhatama da mu se Allah njerišanom smiluje samo zbog jednog Kur'anskog ajeta koje je čuo idući ulicom Putin. Ostalo je mjesto dana u postelji. Svi su misli, Omer se razmonio. Nije se Omer razmonio. Zbog meri ski ski se Vaše nas boli od Kur'anskog ajeta koji govori o rahneme. nas Allah sa šuha jemina. To je Bogovo jasno. To je Bogovo jasno. Jedan u slučaju da šemo ćemo navesti mečas, jest jedan slučaj koji me mnogo dojmio. A to ćemo, jer je u sklopu o predavanju čas, i čas navesti i namirismo da na kraju predavanja ćemo navesti 5 stvari, objasniti 5 stvari koji nas pomažu da steknemo Allahom djenešanomu bogobojaznost. Se dvojimo gospodara svi svijetloma. Videli smo šta je to bogobojaznost. Peti stvari, prva stvar koju vijednik i vijednica treba je imati jeste da steknu ljubav prema Allahu djenešanomu, toliko ljubav da ona ovlada tvojim srcem, spravljena. Nije to kako ožeš ljubav, danas voliš, sutra mrziš. <laughs> danas si raspoložen, sutra si. Nisi raspoložen, sutra je svakog uh, sveta, držiš od svakoga. To nije ljubav prema gospodaru svi tova. vlače i sestri. Da voliš Allaha gdjevišanu, da stekneš ljubav Allahu toliku da potpuno zavlada tvojim srcem. I dalje, kanovi slavski učenjači, tada, kada srce zavlada, u srcu zavlada potpuno ljubav prema Allahu i ona ili ono zaboravi sve mimo Allaha. Aspada. Samo je nevažno. I ne samo da zaboravi, ve subhanallah, već ljubavi u ime gospodara svih svijetlova ulaže i svoj meta i svoj život na Allahovu djenešanu putu, kao što smo nagrali ovaj Kur'anski a e t e s u e s a t e s a t e s a t e s a t e s a t e s a t e s a t e s Kako može muhmin biti muhminka koji ne zove čitanje Allahovu vrbu, Kur'an, kako moraš biti muhmin i muhminka kada samo dva i tri sure napavljena znaš. A sve serije napavljena znamo i ostalih, sve formalere napavljena znamo, biografiju, ovu, onu, a da ne volimo džeh, u džeh nije, toka smo mijenju neznanju. Jele, ona mislista, ova, nakva, nakva, a Allahovu nje zavljeno vrlo malo znamo ili nikako. Neka nas isti. i onda karimo, ja volim te gospodaru, kako ga voliš? Vidjet ćemo šta je to ljubav prema gospodaru svih svijetljola. Nije to ljubav samo, eto ja te volim i gotovo. E, ja ću omaviti nekako namlazi, ja idem dajde. Odo, više trčimo za Dunjavukom nego da trčimo za Ahinetom. Allah Derešanuhu kade, fafirno ila Allah, požuri ka Allahu Derešanuhu. I jedina žurba koja je dozvana u Islamu, jeste žurba ka Allahu Derešanuhu, žurba ka dobrim djevima. Prvi ljudi prvi, kade Allah Derešanuhu sve velike. So to prvi i prvi? Unaika mu kade, rebom, kade Allah Derešanuhu. Oni će biti bliski kome, gospodaru svijetoma. Kada se tefsiru ni katira, da ja mu sanac miluje. Prvi je uvijek, prvi ko šeš on s prvnijim u majetu i su oni prvi koji su prvi u namazu, prvi u safu, prvi gdje god treba da se pomoći Allah štavu vjera istana. se treba pomoći muslimani i muslimahe, a ne zadnji. I nema nas nikako. Judokali, ja sam musliman. Po čemu si musliman? Po čemu, jesmo vidjeli šartovi ustove da bi musliman bio muslimanom? Kojim uzivamo današnje džemat? Kojom ukljeni smo džemat u muslimarom? Koga volimo, ciljnim, poštojimo? Ili se igramo u tom džematu? Nažemo se, varamo se tako dalje tako dalje. Pomemte shabe Rasulullah i salama. Da li rob pokušao da uništi ili poništi džemat? Allaho poslali gada i salama. To su radili mu na afisi. To jesu oni radili. Ali upitaju se da smo mi na aficiju. I pogledajte primjera, spada jednog, jednog njisara, čovjeka, vjernika. U našem vremenu, volio je milo Kur'an, obolio jedne teške bolesti. I došlo na operaciju. Došlo je na balpenišu. I pita doktore, izvinite, da ve rečte, koliko će trajati operacija? Kaže 3 do 6 sati. A ali puno je to. Kaže, može li i kako bez anestezije? Da mene uspava? Kažete je što je to? Mi klijente, kaže: trebate bez anestezije i kao da malo teže, vi uzdanite me I kada je doktor, koji je bio musliman, vjernik, subhanallah, upitao ga zbog čega to. Kad je ja sam ima Laha Janišavom svaki treći dan provučio hatnu Kur'an. još mi fali malo da bi je završio do jeli, ovom dana i od treći Subhanallah. I kada je mi smo počeli, a on učio napavljati Kur'an. Uči, uči. I kada je, subhanallah, dani smo monestreziju, čovjek je čitavo vrijeme učio Kur'an, dok nisu završili operaciju. Subhanallah. Pogledajte koliko je oživio svoje srce taj muhmen djeljnik. Allah. Njegovom srce nije spavalo. Doista ima primjera muslimana i vrijednika koji, subhanallah, kada ustanu na kada je, subhanallah, brate moj, kada je, subhanallah, četam možda se spadao po navuza Kur'an na pameti. sam ga. Pa čak i ajate ne znam. I doista te ajate znam im zna. Allahu akbar, parati ljubavi prema Kur'anom gospodara svi svijetoma. Šta mi volimo anas? Kur'an, sunnet, posanik ali su nama, Allahu spodara, koga mi volim? Koga doista volimo? Almanje rešanu usule il opisujući mu'mine, vjenih, kako oni voli gospodara svi svijetoma. يومنا مى واغا دا لسما دويستا نا تو سربن كوي الاشان سمني хто е ايل لامين ناس يمتقي من دون الله انداد يحبونه كحب الله ولنا انن اشد حب لله الله اما لودي كان الاشان اما لودي كوي سميستا الله Hvala li na amenu, a oni koji vjeruju, oni Boga mi više vole, a šaddu, šestoko više vole nego što oni vole teku mire. Znali smo mi na tom srpenu? Poglajmo druge religije, to jest iz pripadnike druge religije. Poglajmo, čak i oni koji nisu, ne spadaju u nebeske knjige. Kao što se jeo misli doći, kao što se ugotali, koliko oni radi za svoju nevjeru ponaže za svoju nevjeru. Ah Allahu rabbim kako do na sudnjem danu Allahu Kako ćeš znati od uvo kako si ga potrošio? Ne, se vallahi ne ume preuzivati a rahul resul Muhameda da se šrub ni ja ni pomjeriti na sudnjem danu stopa srce odvež da pesna. Od te stvari, život, život, kako bih ga prodel, i jajiti. Taj malo se zamislimo svanom. Stojiš i ne ima mrdanja. Nek' no, ne na to, na ti pe stvari. Koji smo nameli u prehodni prenavani, oni koji dolazili, a ima je ne, često i šetan zamlati nekako. Isto što zamlati koji snijeg nam, da na kad je nam vratira, Na vlava vrati šeita, srca vaša. Srca vam <tus> vrati. da vijenik dođe, da je ovako zbog toga što Allah ne rešao u ušanje posljedno stvorio posljednu glupu meleka, koji dolaze na trinje i ovo spušta svoju svoj milost, do vodne. Da ništa više ne čuju. A nas puta šetan, ovi godina, koji su malo ovaj stari i uvjeri, to je više dolazi ovdje, priđe mladci, tako pa gledaj, koliko nas je šetan prevadio puta. Pa ti je draže ovo, pa ti je draže ono, pa vako, pa nako, uzri menaj, dok te nije oborio, uzrao si ili na internet i tip kaže. E, hoćeš naučiti od sutra. Inna Allah arimu bi radi sudor! Doista Allah zna šta vaše duše kriju. On je arim koji sve zna. Lahu se ne more sakriti. On je uznišen. Ali mi nekako još bježimo orta. Allah nam kar je požulja lop, a cimamo od Allaha. Bjerimo od Allaha. Kao on je da se on je napredavno govori neki šar zlob. Ne, ne govori se zlob. Leč džinima je i šetanima ovo zlob. I hoće da ovakvan sina razvali. Ali kada nisam ja lažan, ne trebam ja nije. Pa nije ova lažan, pa nije ona. Pa koji lažan onda? A s hali rasulah lisanak u izrajenijetu u svoj neznanju prije islama žensku djecu, življuje, kopali u zemlju u pustinji. su primati barjak islama, Allahu Ekvar! Allahu Ekvar! Nema granice! Nalaz drvavica kamaru muslimanski. Samo što izladiš pasoš pa onda ide sputiš opet, opet krali zajedno opet paso pokupe. Dovazi mu u drugu zemlju. Pa od roma iz zemlje on ovaj, ovaj, ovaj, ovaj, tako pa i tako radimo. Pa daj te, i rafet nešto ih se pretvorio. A da govorimo o drugim težnim stvarima. Eni su mi malik, Ravussalamac, minul je pripovijed da je da je došao poslaniku Muhammeda, alai sallam, Beduin, braćo moja i sestri. Beduin, pustinjak. A šifalallahu, niko nije odnaš Beduina. Povarajte šta Beduin govori. A jesmo li mi to svojim srcima karali? Karale, Allaho poslan iše. Kad će Allah. Pa ga poslani kada se vam a što si pripremio na sudnjina? Kada je on, ma nema da se pohvalim mnogumrojno, ničin. Ali doista volim Allah i njegov poslanih Muhammeda sallam sallam sallam. Allah, akba. Molim Allah i njegov poslanih Muhammeda sallam. Vam kada je poslanih kada se nam Čovjek će biti sa onim koga voli. Allaho. Dali mi volimo Allaho ili poslavnika ali sala. Ovo predaj možemo naći hadisu u objezi zahirama i sallan, da, nimi, bali, malah, bilo, pa muslima. Hadis je radosti. Allahu akvar. Molim Allaho da nam podari ljubav ka njemu i njegov poslanika Muhammed, da sam mojim sremenim. Zamislite, bračo, jedan od naših Selefus, ali jedne prilike je nešto sigurno što on je štio da sebi u sebi. Kaže, nema noći, nema noći. Ostane krenuo pute a da Ne usnijem toku noći, tej noći, ne usnijem Allaho poslannika Muhammeda sallallahu a sallamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu poslannika a sallamu. Subhanallah. Polete kako su naši sedem posani, uzora, svih milost svim Allah. Kazao je malih mi dinar, da mu sallahu vas je da je davno i sve nam doio Allah uz partara srećim dogom. moje, podari mi da ljubav prema Allahu u diršanu bude mi preča i od moga vida, i od moga sluha, i od blagodati vode. Allahu Allah Kaže, Allahu moj, molim te prema tebi, prema tebi, gospoda, pude je veća nego prema ljubavi blagoda ti koju dao i vida, i sluha, i blagoda ti vode. Subhanallah. Allahu Akbar. To su naši poslanici Liju vijestnici ali se vam dovedi gospodaru svih svijeta. Kako mi, što mi dovimo, tački sestri. Preo si se veličastvenoval Sufijana i glujeji da mu sam nas poznato učenja učenjaka i svoj tržemata. Da je kazao Tako mi je Laha dženešanu nećete posjeći vrgunac vjeri. Sve dok ne budete voljeli Allaha djenešanu i da vam on bude draži od bilo čega drugora. A onaj ko voli Kur'an, voli je Allaha djenešanu. Onaj ko Kur'an, voli je Allaha. Znači, ako želiš ljubav Allaha kad je sufijan, neka ti ljubav prema Allahu djenešanu bude iznad svega ostalo. Iznad svega ostalo najdraža, najljepša, jer tada stičeš mnog nje blagodati od gospodana svih svijetov koje im obećava putem Kur'ana i Allaho poslali ga putem hadisa. Allah djeliš Anuvu i Njadovu ljubav postićemo braćom mojej sene i sestre kada doista uznemo Allahova lijepa imena. Ona nas I oba vijesti uputem Kur'ana i Submeta od 1999 svoji lijepi imena. I kroz ta iz imena promisit ću njegova svojstva. Učimo ta imena. Vidimo šta ta znači imena. Jer je uzišen uzišeni Allah. On sebe kroz ta imena opisuje. Ako želiš da nekoga voliš, nemoš ga voljeti ako ne znaš njegova svojstva i uslov islamskog vjerovanja, tabhida. Protkane koštokalan, to je tri istvari. Tabhida, rubija, ulohija, o isfam i sifar. gospodara da je Allah koris, da je samo njegov doličku je ibanit i verovanju njegova lijepa imena i svojstva. Subhanallah. Zato je muad i mi džebel jednog dana upitalo Allahu poslanika alaih salama. Allaho poslaniče. Koje je dijelo najdraže Allahom djenešanom? Koje je dijelo najdraže Allahom djenešanom? Pa mu kare Allaho sanam, Da umreš, da dočekaš smrt kroz čitam livut, a tvoj jezik da bude vlažan od spominja Allaho To je najdraže dijelo gospodarnosti svijetu. U drugoj predaji, <kluh> je Muhurene prenosi da je šuo novu poslanika Nisalama, da je kazao, da je uzdišnjeni kazo Nisalama kazao kutsi, se sredjeći. Ja sam uz svoga roba, sve dok me on spominje i da me se sjeća. Svahana. Allah nje rešava od da je on uz vjernika, vjernicu, sve dok se Allaha sjećaš srcem, izgovaraš jezikom i fa Allah Nisalama to prezirije u naša djela i bareta ljubavi tako da ne tako prema beskonačno svijetu. Zato, ene su imali prenosili na čuno resula Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, likazao ne dan na zemlji sve dok na njoj bude ljudi koji budu izgovarali Allah Allah. Subhanallahu. Nema šoudeg dana. Jer sudje dano drugome predaje Rasulana Islama će se desiti na najgorijim ljudima, na ološu, na poklenjacima, na onima koji neće znati i kaži Allah, Allah, Subhanallah. Allah ne višava uzbog spominjanja njegovog imena. Neće dati da se sudje danesu. Svrlohte ljudjeve ne. uznek sebi i dok ne ostane sami, sami poklenjaci da ovom je svijet. Evo Musa rešari, da Musa Allah smiluje. Čuje Rasulat Islalama i ovaj hadis, subhanal, dobro posušajmo Primjer kući u kojoj se spominje Allah i onoj u kojoj se ne spominje Allah i je rešavu jeste kao primjer živoga i mrtvoga. Subhanallah, živi primjer nači kuće u kojoj se spomni Allah i u kući u kojoj se spomni Allah njevišanu jeste primjer živog i mrtvog. Mnogo ljudi traži pomoć. Imaju jubilaje, imaju iskušenja. Porukališ u Allahom robe, koliko Allaha spomnih gdješ. Vidjet ćeš vrlo malo, vrlo malo. Jer Allah niršanu neće, neće razvoliti patnju svome nogu, muku, probleme. Samo će mu dati iskušenje kao slast. Ili da ga, ako nešto loše, da je da Allah očisti ili da ga drže na ovome i onome smjeri. Zato je kazao i mi kajima u živzi da mu sam vas milo je prelijep, prelije o ljubavi prema Allahus pa Šta je to ljuba. Allahus pa kada je on. Ljubav je biljka koja raste u srcu. Ljubav je biljka koja raste u srcu. Korijen ove biljke je počinjenost voljenome. Počinjenost voljenome. Korijen. Stav od njegovo je spoznanja. Grane strah od njega. Listovi su stiv. Plodovi pokornost. I ova biljka se zanjela sjećanjem i spominjanjem voljenoga. A ova se na kraju zanjela sjećanjem i spominjanjem voljenoga. Svaka ljubav koja njena ove osobine je najkava ljubav kada imamo vjeroziju. Da mu sada smijem. Svaka ove osobine, ona je najkava ljubav. Zato ćemo navesti na kraju prvog dijela, li, ili prve tačke koja nam daje bogobojaznost. Navest ćemo na kraju stvari koje nam doprinosi da steknemo ljubav gospodara svih svjetloma. Prma stvar jeste učenje Kur'ana sa razvišljanjem, sa primjenom i doista da Kur'an kada učimo brate sredstvo sestro, da ga učimo kao da se nama objavnuje. Jer on doista je objavljen i muslimarima i svim svjetlovima. Učimo ga Kao da se nama Kur'an Allaha padava od javnih. Druga stvar, jeste približavanje Allahu Djevešanu putem na fila, dobrovoljnih i bareta, nakon što učvrstimo svoje farzove. Znači, pa nemojte da vam šeitan zavadi. Radiš na file, očiš duhu na namaz, očiš ono, oči a vana ti farz nikakav. Ili ga propustiš ili ga kare i ili ovo ili ono. U čvrsti faz neka bude nešto što se ne može prolomiti. Nežuštaj u svome su čvrsto i podaraj u svome srcu budilnik. Ne budilnik da te, u, da te probudi kao ovi budilnici poslije ispavanje na večin, ne. Budilnik kada ispavanje nastupi vreme namaza, osjetiš nemiju u svojem srsu i potrebu za voljenim gospodarom ozvišenim Allah i i ibadetom ibadeto prema gospodaru svih svijetovama. Treća stvar je se stalni zihr i sjećanje gospodara svih svijetovama. Šetrta stvar jeste da ono što on voli, da nadvada na svim bolim što mi volimo. Mi volimo i druga stvar. Ber to, se nu ne da hajata domija, vi doista svijet, ul ahiretu hanu uvaka, ali onaj svijet je bolje za nas. Ali ta ljubav prema dugima, ljubav prema majici, prema oću, prema djeci, prema suprozi, suprove prema sumemul, tako d.d., ne smije biti ljubav koja je iznad ljubavi prema gospodaru svih svijetovima. To se ne smije desiti. Zato imamo danas probleme u brakove muslimana, Gospodari veću ljubav nekome, a ne gospodaru svih svijetovama. Pa dolazi do problema u samom i braku. Peta stvar, čitanje, proučavanje i promantranje njegovi lijepi svojstava imena Allah na ljevešanu. Šesta stvar, druženje sa onima koji su zavoljili Allah s uzinanje njihove riječi čvrsto i uzimajući ne bili i ti došlo na stepen da voli gospodara svih svijetlom. Sedma stvar, razmišljanje o njegovim stvorenjima koja ukazuju nju na stavošenstvo stvoritelja. Halon. Razmišljanje o stvorenjima gospodara svih svijetloma. Jer ibadet je veliki ibadet. Je jeste da čovjek razmisli ko je njegov gospodar. Da nekada idiš na svoju livadu, u Avniju, u šumu da oneš, da vidiš sunce, da vidiš mjese, da vidiš zvijezde i da kareš kako je ovo varičanstveno, a kako je onda gospodar koji je ovo sve stvorio. Spravljeno. Da razmišljamo o tome. Jer to nam daje ljubav prema gospodaru sviđa. I osna stvar, sećanje kur'anske ajete i hadise koji glede o sudnje danu i o nagradama za onoga koji bude doista bogobojalan, to je koji bude volio gospodara svih svijeta koji bude, koj bude volio Allaha te rešanu uzvišanu. Ja molim gospodala Allah, da nam se smiluji, da nam ukrave na pravi put, na oblasti našim roditeljima, da uputnije oni koji nisu upućeni, oni koji su upućeni na javna džavno učvrsti. Molim Allah Gderešanu da pomorne ovaj ume zaicu muslimana. Molim Allah Gderešanu da prestane ratovanja među muslimanima. Molim Allah Gderešanu da izleći rane muslimana koji se otvaraju decenijama. Molim Allah djenečanu da ovo predavanje bude dokladno nas da hodim nas. Molim Allah djenečana da nas onlava čana sačilova od djenečke materije.